זכריה, פרק י. וד. שאלו מאדוני מטר בעת מלקוש, אדוני עושה חזיזים, ומטר גשם ייתן להם, לאיש עשב בשדה. כי הטרפים דיברו אבן, והקוסמים חזו שקר, וחלומות השווא ידברו, הבל ינחמון. על כן נשאו כמו יענו, כי אין רועה. על הרועים חרה הפי,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 והובישו כל מצולות ייאור, והורד גאון אשור, ושבט מצרים יסור. וגיברתים בה אדוני, ובשמו התהלכו, נאום אדוני.